Правда, коли я по інтернатурі прийшов до нашої поліклініки, там розповідали про гінеколога. Той, коли від'їздив, то збігся цілий гурт пацієнтів проваджати з букетами, подарунками. А вже потім, коли взяли на його місце нового лікаря, то виявилося, що попередній лікував від яких завгодно хвороб, лише не справжніх. Груховецька, іменем закона, муркотнув з коридора знайомий баритончик. Він торсав двері, доки босоногий гурт регідно не підхопив його і не потягнув у надраз поруди. Найцікавіше, що головлікарка аніяк не прореагувала на ті намагання. Так, вона була захоплена собою, а точніше цигаркою, вона задирала її догори, а затягуючись, злегка поплескувала себе по натягнутій шиї. Іноді смаковито ляскала під пахву. Я зиркнув на годинника. Мені лишалося пані Гороховецька з Горчухнова. П'ятнадцять хвилин бути тут. А потім ти знову на самоті лишишся з юрбами селян. Які нестимуть своє здоров'я до цих стін? Люди духм'яного краю, які ж ви, тут я хотів подумати, наївні, коли проринуло інше слово. Терплячі, вас тут калічитимуть, труїтимуть, а ви однаково будете штовхатися в калідорах, переповідаючи одне одному свої болячки. Оце внутрях все болить і болить. І ніякі лікарства не помагають, ну ні одне. А коли хтось із вас прозріє, то правди не добуде. Бо позиватися доведеться через отого законника, отого з приємним баритоном, який легко зривається на тенорок. Гроховецька дзенькнула, розсунула причандалля і сіла на мармурове підвіконня, притулившися спиною до холодних град, поринувши чи то в стелю, чи то в цигарку, про що думала ти, всотуючи міркування неквапом з димом, добряче обіпершись, добрячою спиною, добряче покорюючи. Про нові розваги з діагнозами. Ні, бо вона вільною рукою почала торкати себе за груди. І було чого там торкати і торкати. Там ще роботи і роботи, Мало не вголос бовкнув я. Потім знову плескала себе по шиї, Тіло її досконале, Таким і залишиться навіть тоді, Коли ця шиє постаріє. Рука її сперлася на мармур, Маючи досконалу фактуру, Вічну, як камінь, притулилася біля самісінького хірургічного ножа, лескучого, такої собі пародії на велетенського скальпеля, як і вся ця лікарня є пародією на прозекторську. Кривлячись одогиди, я взяв його пальцями. Потім уж меню, і натиснувши з тилу, пропхнув їй під ліву лопатку. Ту откинуло од вікна так швидко, що вона не встигла виплюнути цигарку, упавши нею на діл. Отхиливши реп'яхів, я вийшов на майдан. Там, диркнувши, заторок котів мій автобус і млосні надвечерні пасажири попідводилися з лавок, аби пхатися йому в дверях. Поліщи останнім, я заскочив себе на думці, що ніяк не можу пригадати, яке ж прізвище було таки в того вірменина. Розділ четвертий «Не треба сліз» із циклу «Колоніальні апокрифи». Оці українські сльози про долю, волю, нарікання на історію, що вона несправедлива, Тут треба знати, що до Господа з'явилися дерева та почали нарікати на сокиру, що та їх нещадно рубає. А Господь примружився отак по-батьківському, виняв люльку із рота і мовив. Сокира кажете, а ви придивіться до неї, понімаєш, з чого з неї зроблено ручку? Отак От і наша воля-доля. Бо плачемо ми всі разом, а жоден окремо. І на таке не варт, не кажучи вже про те, що думати треба що секунди, Бо прогавиш гбіс у той момент, коли навколо...